Att du snart ska lämna start Över tid att tänka och andas ut Livet är en storm på öppet hav Hejsan och, väl. och välkommen till oss! Hej hej! 43 Japp! Så fint! Vad var det för relation inte 43 43. Jag kom på en direkt jag började tänka årtal och sådana grejer. Jaha, 1943. Nej, jag började tänka som om jag fick... 43 år? Ja, det tänkte jag också. Ja, det jag kan... det jag... kom jag inte på någonting. är min skolstorlek. Ja, det är nog min också. På den, på den nivån är, det, är det 43, nu. jag varierar mellan 42,5 42 och 43 och 43 och Beroende på skos... Ja, men märk, fabrikat så. sådär. Det kan till och med ha till mig som 44. Ja, så. Mm. Så pass. så pass. Såna här långa, spetsiga. Ja, du är mer... jag är Myggjagare? Myggjagare. Mygg 45. Ja, jag kom på... Det var i ungdomens dagar. Tompa hade mycket spela golf är på City. Eller mycket då och då. Mm. Och så var det ofta en, en, en familj som hade spela pappa och mamma och barnet. De där fashan är så troligt. Stor, jag har inte bett om han en gång så stora skor. Mm. Så, så han var tillkallad. Vi kallade inte Sivet. Ja, oss som är när vi det mot ja. det Sivet. 40-Sivet. Han är ju så stora skor som han har, måste minst 47. <här> det <var lång> <här> Och så var det Sivet. 40-Sivet. <här> ja, från namn på podden. <laughs> Får det det se Jag har aldrig hört. Jag <laughs> knä knä knäckte efter minnen två minuter. Knäckt <laughs> ja. på knäckte podden. koden. Podden. Ja, hur, hur är det annars? Jo, tack. Hur upp och fötterna neråt? Som du brukar säga. Ja. Ja, men det, är, det är måndag. 20 av arbetsveckan är avklarad. Det känns yes. jättebra. Mm. Skulle gärna fått vara hundra, eller? Okej. 20 är bättre än 0. Men det är som, som det är som fredag varje dag för dig. Ja. Det är ingenting att jobba hemma nu i veckan, eller? Jo, oh, fredag tror jag. Det, det. Om du har gjort 25 procent. För du då? <skratt> <skratt> Nej, det, det... Jag vet inte om du har förstått det där, men det spelar ingen roll för min del. Alltså jobbmässigt. Det är skönt att vara hemma, men du vet till. 17. Ja, jag, har, jag har ju två stycken som jag har som pratat med en tid som, tätt, som kan jobba hemifrån. Och det är du, och så är det ju... Äh, Lill Henning. Lill Vet du varför han kallat Lill Henning? Nej. Nej. Henning Sjöntra. Ja. Nej. Det var Håkan Eriksén, eftersom du vet om det Han gav alla smeknamn. Ja, men de har han hört av sig. Ja. Kallar mig Murve, eller Pacchioli för någon som ekonom. Ja. <laughs> och så kallar han ju... Kunna säga... Tjena, bugalow! Ja, bagger. just det. Ja. <laughs> och så sen till... Roger Känner tjena Lillhänning för att han provar juridik <laughs> snack, snack, snack på en lång, lång <laughs> jo. men hade var det varit Tompa så hade inte han inte sagt, sagt Lillhänning då hade han ropat tjena Kjöström han hade gått ännu steg ja. Mm. Ja. jo, jag, jag, jag lyssnade på jag försökte, jag ger en en chans titt som tätt pudden, så alltså, du gör det Ja, generöst och nu den sista avsnittet som jag lyssnar på, då, då, då, satt de, då satt de och beskrev, eh, men först, vad heter han? Ekvall. Mm. Ja, men han beskrev återigen då hur det såg ut utanför hans fönster med, med träden och, och allting. Och det blev som att, ja, ja vi har hört det där nu. Och så tuggar de på lite i så från de början. det hände som ingenting. Det hände kanske inte så mycket med podden heller. Men det känns som att, att där är det, Där startar man. Det, det går man inte ens här utan ett. Mm. Det tar väldigt lång tid. Mm. Och det känns som att det finns... Det finns, ing, det finns ingen <laughs> manus alls. Lyssnar du på det? Jag, jag Kasta inte sten i <laughs> åter Återigen. Igen. Ja, återigen. Ja, men här finns det manus. Oj, oj, här är välskrivna manus. <laughs> Detaljerade. Det är så välskrivna så vi inte behöv, man behöver inte... Man har träna in dem redan Man behöver inte, inte klippa Klippa på den Hör du du kanske såg att jag la ut lite mm. eh, Lite Frågor på djuktråden här Jag såg det Vi har ju en En liten tråd på med Om ämnen Och då fick ju ett här från Från Rogga Vilken sport är roligast? Ett, att titta på oavsett nivå Två att själv utföra. Mm. Ska vi svara en ett sportvaro ett där då? Alltså, jag menar, ett, två varor. Det att sitta på är att utöva. Ja. Eller ska vi ta någon topp, topplista? det kan ju... Ja, men det ro roligaste att titta på kanske... Och så även tråkiga att titta på. För det slog mig direkt. Tråkiga? Ja, det finns ju som helst. Om du, om du skulle få... Jag hade en, en liten... Till, eller ja, jag började tänka direkt... Tråkigt att titta på, det är motorsport Ja Och det kändes som det att det är Ja men det finns det ett exempel, det med orientering Kul det där det, det, ja, det är trav Ja, och mitt andra som åker på antingen Det är trav Eller hästsport Och då, då, då, då tänkte jag just att, att Sånt som är, som är Som är inte ut för själv Alltså har ingenting med, med kroppen eller med tankeverksamhet att göra det har det naturligtvis till många ja. träning många års träning bakom. Och, men ändå att se en bil köra fram och tillbaka en, mm. en enda roret som man kan komma på så här motorsport, det är, det är det här trial. Mm. De ska det fick är ja, den de skicklig med balansläge som man såg. Ja. Det var så. Det ser som som 70-tals grej på sporten trial det finns det fortfarande. Trial ja, Det finns fortfarande så jag har ingen aning om. Precis som med mode och hockey. Jag har ju varit på en Formel 1-tävling. Alltså. I Belgien. Ja, med jobbet. Men alltså, jag tycker det var helt värdelöst. Nej, men där kom Hur många av de körde mått i den? Ingen aning. Vi var där både på träningen. Alltså det är en hel hel helgdag. Alltså det är, det är mycket folk där på träningen och innan. Så Eller så här. Att de får starta positioner och sånt där. Men det var ju helt bedrövligt Det fanns ju, jag vet inte om jag har pratat om det här förut. på Jag, jag känner inte igen ah, okay. men det. okej. Men det fanns ju inga stora skärmar så här som det finns nu. Det här var ju 15 år sedan. Då. Men då, så man kunde, fick ingen överblick alls. Man såg bilar. Jo! förbi Så att de var ja, hur mycket som helst. Man stod, stod, stod, stod, kolla där. Jag tyckte det var a Det gick inte att få någon överblick. Det kanske man får i tv. Utan det var bara bilar. Som, Extremt högt ljud som bara passerar. Jo, men alltså i tv, för då, då har du väl. Då kommer du väl upp. Gör inte det. Alltså vilken att du kan någon fem bästa eller hur det är. Jo men det är därför det är en av många så här sporter som är bra på tv:n. Eller bättre på tv:n. Inte för att jag tycker det är bra där. Är det. Men det var. Nej, men jag blev fascinerad av att det är så många som är så intresserade av det. Men det är ju det. Nej, det har inte heller förstått. Mm. Men. men ändå är rally. Man står och kollar på bil och så bara drar den förbi. få ja. läggs väg. Då får du inte ens se de fler menar Nej, kanske. It, tycker jag är kul att se på, på sport sådär. Mm. En, en snabbt grip. Men sen kommer jag på nu. Som Speedway måste ju ändå vara hyfsat Ja, men det är intressant. Ju lite. För Den har ju. De att kör de. fyra varv. Ja, och så är det man mot man Ja, eller. så får de poäng nu kommer jag att få skitbra sport jag såg. Jag tror jag såg på 70 Dragster. Har du kört på 70 Det var inte det här... Mm. Eller jag, jag kanske har en fel minnesbild. Jag har för mig att det är skjuttis, men det var, det var någon som sa det någon annanstans. Du menar inte det är Helldrivers? Det var någon gång på 70-talet eller på tidigt 80 eller något sådär i Övik. Stor begivenhet. Alltså Dragster. Det är det de Ja. Men va? Ja, en snabb bil i 100 meter för det. Men var ska man ha kört någonstans på skyttesdär? Nej, det det. jag tror, jag tror det att jag har minneslucka där. Men alltså, eller, jag ser skyttes framför mig, men det måste jag vara någon annanstans. Det måste jag vara mellan Villsta och Överhörnes, flygerakan. Nej, det var inne i stan någonstans. Någon varg i i gropen gick gokart. Jaha, ah, go okej okay, jag heter het utom Det är ett riktigt nollländskt. Gokart. Nej, ah. eh, okej. Okay. Ja, Kommer seri... du ihåg att du var där? Nej, ja, Helldrivers såg jag. Ja, men det kanske var där. Var det Nej, men det var ju sådana här... Bilar åkte på snedden och de åkte och lina. Det. Här, riktigt pajäseri. Jag och... Så det här ja. blev ju riktigt motorsport. Ja, ja. Jag och Kala vi var utanför. Vi var aldrig in, <coughs> olika utanför. Hade du moped förresten? Moped, jag. Hade du det? Första på Imponerande. Jag snod två gånger. <laughs> Fick tillbaka? Ja. En gång utanför... Ja, men utanför morsan där jag bodde mm. Där jag hade inte låst. Mm. Och sen en gång på, på Nola mm. Kör du med hjälm? Ja mm. Den hjälmen är ju Tompa skyller mig nu Jag, lä jag lämnar hjälmen hemma hos honom mm. Och den fick jag aldrig tillbaka med mig mm. eh, Jo, men okay. Sportarna tänkte jag Har du mått festen? Nej, jag har aldrig varit Foto. Du cyklar. Nej, jag, vi har vi om det här då för att min systers son Emil fyller 15 nu. Mm. Så då frågar man om han ska det en moppe. Men det är T inte aktuellt. Liksom. Titta koncept på konceptet. Ja, det är väldigt få som, i alla fall de som bor i den här instansen. Ja, de bor man på söder. Det måste måste vara. Nej, men ingen vitsa har det. Nej, det var liksom ingen av hans hade Vad bor de nere vid var uh, På hortskot i Sverige. Ja, Nej, så bor men nära det. Jag tänker borde ner av en stöldända anledning då som man kan köra upp upp till sinken. Mm. På mopper. Ja. ja. Nej, nej, nej men äh, sporter. Sporter. Tänk mig just det här med, med där man inte gör någonting själv. Jag kan motor och hästar. Det är som innehåller båt, motorbåt är väl inom samma. Mm. Samma också. Nu ser jag ljudnivån är lite låg här. Eller lite låg. Det blir konstigt att man hör upp den mitt i, mitt i sändning. Åtter brukar ligga på. Vi provar. Okej, men vad är frågan då? Vilken sport som är roligast att titta på och roligast att utöva? Ja, precis. Men kan vi enas båda om att motorsport det, det är ingenting? Ja, det absolut. Det tycker jag är. Då men det är det att titta på det, oavsett nivå. Ja. Ja men eh, oavsett nivå. En... alltså skulle njuta av fotboll. skulle du njuta, du ju fotboll. Skulle, skulle du njuta av, av fotboll och se. Jag menar, se Champions League och så går du och kolla på en Kolpen Där de spelar jeans och lågskol som de gjorde det liksom. Ja, oavsett nivå. Okej. Nu förstår jag. Jag tänkte att det var Ja, då måste det bli fotboll. Ja, men hell Alltså, jag kan ju säga en i fotboll Och tycker det är roligt, till exempel Och en All svenska tycker jag inte är roligt Men okej, okay, det är väl okej okay. Men sen Champions League och VM och sånt är Det är skitkul, så det, det är spännande. Definitivt det tror inte det finns ja, Vad kan det vara mer för vad som är intressant Fotboll Ja, ja yeah. Tennis skulle jag tycka eller, Ganska för stämt att vara fotboll roligare i så fall jo, men då... Jag hade tänkt säga amerikansk fotboll Om det hade bara varit elit mm. Men då, då, då är det ju Det enda jag tycker är roligt med amerikansk fotboll det är ju NFL Inte här, något pajasare i Sverige som spelar mm. Eller Ja, damer nej men det, det. <laughs> Finns det damer? Ja, det, det finns Inte Sverige, va är det? Jo, det tror jag, jag ja, det Ska träna på sinken Men okej, okay, men då ja, då du det fotboll. Om man tar så här minsta biväs av som ämnena. Du, du tänker inte. Jag tänkte att du pratar om tennis. Men dels att se en Wimbledonfinal final till exempel. Och så ska jag även, även ner och se två stycken sjuåringar som bollar. Ja, men det är också okej. Okay. Men jag tycker ändå att fotboll är så Sjuåringar som inte har spelat. Förut. Nej, men alltså jämfört med kom alla andra skol. sporter. Kan du komma på skolgården och kolla? <laughs> Nej, men... Ja. Hur, hur ska man tolka frågan då? Ja, men, men, Var det så du tolkade det? Ja, det måste jag vara så. Ja. Och du då? Oavsett nivå. <laughs> nu, fick jag, nu fick jag bara en bild av att ja, men måste man för varje sån här... Nej, nu måste vi... man verkligen kolla på denna nivå ja, ja. Jag på, <laughs> Vad hemskt För varje, varje Wimbledon-final du tittar på Så måste du se två stycken Typ år som knappt har hållit i ett En hel match ja. Ja. En Wimbledon-final i tre timmar Men nu måste du se en sån där i tre timmar också mm. Innan du får gå upp och se en final igen. Ja, just. ja, Jag tänkte skytte Ska jag hända, så små, det kanske vara små Skytte, bara ja, en nybörjare. vad smäller smäller överallt. Men där, där. <skratt> skytte tänkte jag på. Det var ju en... Kunde det Är det ditt svar? Nej, inte Skytte. Det var ett sidospår där. Ja. När Skanaåker var med på slut. Det kunde vara 92 i Barcelona kanske. Kunde ha varit. Han tog, tog han silver. Och så fick man följa. De sköt åtta skott. var så var åtta stycken i finalen. Och så först så, fick man, så visade de första skytten, nummer ett, när han sköt. Och så fick du se på en tavla hur alla de andra sköt mm. i den. Så man hade direkt, ja han gjorde nio eller han gjorde tio och den, ja. Och så vidare på skytt nummer två. Så man följade varje skott ett skott var. Och så hade du liksom, efter varje skott, precis som... man så hade du samma räkning liksom. Och det var ju otroligt spännande i final, tycker jag. Det var en... en en klassiker, att det aldrig har blivit mer större egentligen. Men, nej, sånt Ja... Skulle du vilja se det på en pias nivå Det är ju <laughs> otroligt tråkigt. <laughs> <laughs> Folk missar tavlan. Och så. Ja, det kanske kan bli kul. Ja, i och för sig. Just därför. Just därför men, men, men, men, men sån där grej kan ju vara kul, för att det är OS och det är spännande och det är svensk. Jo, men det tyckte jag tyckte att var så bra För att det var en så bra, bra tv-sport Men jag mm. var så Nej, det är väl Att få se, se någon var Det var roligt roligare om det var en duell <laughs> Klassisk klassisk Vilja västerduell ja, Men det finns ju många utav Ja, men med riktiga skott mm. Ja, men det var det på vad det det, Tillbaka till framtiden Då satt han i någon grej innanför, innanför skjortan Vad hette han han som fick... Mike J. Fox. Ja, Parkinsson, va? Mm. Ja, Nä, men är... Om man ska säga en svårt oavsett nivå... De... de ja, det kanske blir handboll, då. Ja. Mot motivering. Ja men, ja, men återigen det återigen ser en bra final och sen måste man se någon som spelar på skolor. <laughs> Eller på nyhetsrektion med sån skum, jo, men, skum, Jag då. tror grejen är bara på hög nivå kan man ju se många sporter i Men jag menar, som du även skulle kunna tycka var rätt okej okay att se på skitlåg nivå. Ja. Bara för att du är intresserad av sport. Jo, när jag med handboll så kan ja. jag se. Jag minns när jag var hemma med eh, hemma med Ellen Och så med vissa dagar, man känner när ut och det har varit för mycket. Jag måste jag måste ut och få luft. Mm. Någon sak kom hem på morse. Då, då skulle jag göra mer jag ringer om en stund. Vad gäller det? Nej, jag tar. Jag ringer om en stund. Mm. Jo, men då kunde jag åka, åka till, bara för att få men för att en egen tid på en timme eller sånt. Bara Nej, komma så. ut. Det känner jag. Då åkte jag till, till Enskedahallen ja. och kolla För då var det alltid, då kunde det vara korpen eller Diverson fyran. Korpen ja. var, det kunde vara riktigt sån låg. Och det kan jag känna att, jo men det, det här det här var ja. det här, gav någonting då. Det här tror jag, jag, jag känner igen det, jag vet inte om vi har snackat om det i podden eller inte Men det, det var ju lite så förut också då Folk gick och kollade på division 4 matcher i fotboll Division 5, kanske vi har fortfarande alltså, Men det var ju som en grej också att man, ja. liksom, Fast det är ett bedrövligt spel liksom, om man med... Jo men förut Det var ja, det, var liksom, det var en grej att träffa lite folk och... Jo Men förut Då, var det, då fanns ju då inte det här utbudet på, på tv Internet tror jag inte fanns på den tiden internet. När som på var mm. sida alltså, ja, nu, nu kan man ju se Vad som helst när som helst i princip. Ja. Det är överflödets som du kan säga Man får ut och gick i man för att se. Det var ja det, det, det var stopptid och visa. det var det var det bollnät mot Julstaden någon sån här klassiker. Det var ju med full smockat med folk och hejar. Hejaklaxgubbar och allting mm. Och det, det, ja, de har väl sin publik än idag Men, men inte i så stor utsträckning alltså. Nej Jag kan glädja mig att jag gick in på Vad heter det här? Som du började på På SVT Play ja, ja, ja. Vad heter det? Jag men SVT Play, öppet arkiv Öppet arkiv, ja, just det Jag och kikade. jag, jag kollar inte på någonting jag kollar som fanns ja. Jag ska kolla lite mer så men där finns känns ju... det finns intressant om det finns någon dokumentär som är intressant. Jo, men det gör jag. gillar att se liksom lite dokumentärer man kan se statyer och så gamla, gamla Stockholm från 60-70-tal. Eller... Men, men det, det finns på, på YouTube, så finns det ju en, en film om Övik. Aha. på tre, tre delar tror jag. Säkert en, minst en halvtimme lång. Och då är ifrån. Det kan ha varit 40-50-talet kanske 60 också. Gamla övningsbilder den, den är jätterolig att se faktiskt. Okej. Okay. Det är inte där sen, sen på, på på sporten så har de ju de visar stopptid. Det mm. finns ju alla stopptid finns ju uppradare där. Jag såg det var därför jag tänkte på det för att det var någon bandymatch som mm. fanns det, var. Ja, det där? Med... Var det där nu? Ja. Men det var en lång dokumentär. Ska man stoppa till alltså, det ja. klippte upp Ja, det kanske man har gjort. Jag tror att Ljusstad. Ja, Ljusstad. bollen Så är det ja. någon som är konkurrenter. Nej, ja, men det, det, finns, det, ett, det finns ju inte ett spinnet mycket som händer ja, någon, någon som trantlar. Jo, ju ah, mer handboll får jag väl säga. Ja, det. Då, ja, det. När det gäller, gäller det bästa. Och vad är det med då? Bästa. Att själv utföra. Ja. Då, ja, då, då, ju... då skulle du väl tänka nu Nu Jaha, tid, nu tid. Ja, Måste du tänka. Okej, okay. Jag kan bara säga historiskt sett så då, då har jag nog sagt fotboll ja. Absolut roligast eh, Sen nutid Och får jag säga Basket jag också gillar historiskt Det gillar också skit Spela? Ja, spela In, Inte lika mycket att kolla på Men spela till allt Har du spelat aktivt basket nu. Ja, jag spelar ju i år då min klass gick ju till Alltså mellanstadiet gick vi ju till Sverige final oh. i, i Vad hette det för någonting Coca-Cola-kupp och sådär I sexan var det Så vi kom ju fyra i Sverige Åh oh, herregud, vart var, var det någonstans? Vi spelade, på Nej, vi spelade inte på hovet, hade vi gått till final Vi åkte ut med två poäng i semi Vi spelade någon skola mot Ekerö Tror jag var. Och sen hade vi, fått, hade vi vunnit den matchen och fått spela final på hovet My god Ja så jag spelade mycket bra lite på den tiden Och så är det upp till högstadiet typ. Men var det, både, var det både killar och tjejer i lag? Nej, nej bara killar, bara killar. Ja. Vi hade, hade ganska bra lag Plus att det var en kille som var lång Som tog returer mm. så, Som var rätt bedrövlig eller, Han var okej, okay, men han var ju lång Och tog returer, så, så hade vi ganska bra lag. Det är ju som Ja. kinesen där ja. Som står Jag kommer inte vara med han är liksom... Nej, men okej, okay, tid. Ja, Då får jag nog säga Just nu är det nog tennis då. Mm. Golf har det varit om överfrågan för tre år sedan Andra tennis Du då? Eh, ja, Historiskt perspektiv Fotboll var ju lite roligt så här, i, i början Men sen när man kom upp på för stor plan Mm jag minns att jag spelade väl femman som bäst i matchen. Sen var det ju sexman här. Alltså, det var ju så dåligt spel. Och jag tyckte bara att det var... Det var bara springa. Det var liksom inget, inget spel. Utan det var bara det var för mycket sp spring. Och, och sen är vi ju spelat black spela också. Och då var det bara... Bara och spring. Så det var liksom inget... Sen var vi ju spelade hand, handboll. Handboll... det eh, är mest. Mm. Och det kanske jag skulle ha sagt... Men det, det tappar helt intresse för och Jag har alltid blivit sugen att spela handboll ja. Man har sett det på tv Eller man har sett det sett andra spela Men det, det tog helt slut för 15 år sedan Tappade helt sugen Nej. <laughs> det är skönt Men man har alltid sugen om att tjäna ja. på en boll och skjuta ja. Nej det bara försvann helt Intressant Men historiskt perspektiv också, jag höll på med minigolf som heter då. Ja. Och just koncentrationen Fokusen runt en, en tävling Hade du många bollar då? Ja, jo, jag hade många bollar Det är tvärtom mot lång golf som du brukar säga Många klubb Många klubb och en boll där man hade många bollar och en klubba. Eller? Ja, ja precis ja. Och jag hade, fast man hade man hade väl ett tiotal bollar Men då, då jag började spela Då fick man bara ha tre bollar Och spela med Och så var det under hela tiden jag höll på Jag jag slutade kanske från 15, 16 men det är en, en, en sport som jag skulle kunna tänka mig och återupptälla. Spelar mycket nu? Nej, nu, nu spelar vi ingenting. Nej. Men det roligt att utöva nu, vad ska det vara? Det kanske ska vara pingis då. ja Gör, Spelar du pingis? Ja, på skolan spelade du då och då då. Nu, nu är det ett tag sedan. men ja, jag får nog säga pingis. Ja. Jag vill jag jag jag jag kär och du sa det. Ja. Bull? Kanske. Nej, det är inte på min top 3, kan jag säga. <laughs> ja, men det var... Det var första frågan. Okej. Okay. Men jag tänkte bara flika in mellan här. Det var... Jag läste ett citat med även la ut på Twitter. Det här med... Twitter. Twitter. Det här... I New York känner jag mig alltid smartare än jag är. Mer kreativ, mindre lat, mindre lantis. New York förstärker mina goda sidor. Försvagar mina sämre. I Sverige kan jag inte ens rita en acceptabel i New York är konstnär. Det är inte skit av en stad. Känner du så om New York? Men jag säger att den tillför ja. någonting. Och... Jag menar att man känns lyft. Att man är där liksom... Just det man beskriver sig. Ja, men det tycker jag. Inte att man inte, In, inte att... konstnärligt, men det andra. Att man känner sig lite bättre än man är. Liksom. Och, eller de svå... mer att de god... bra sidorna förstärks. Och de sämre... Jo, på något sätt. Uh... Jag tycker man, man, man, man får så mycket inspiration, tycker jag. Ja. Jag tycker det är klockrent. Jag, känner, jag har alltid känt det. Därför mm. har jag alltid varit så otroligt roligt. Och, nu har jag inte varit det otroligt många gånger, men... De gånger jag var där, eller i USA överhuvudtaget, men mest i New York, så tycker jag att det är som en som ett lyft. Ja. Varje gång att man känner ja, precis inspiration, känner mer sociala vad jag gör här till exempel. Och så här. Och lättare att snacka med människor ja. för att det är den stämningen. och Jag vet inte, jag känner mig friare på något sätt. Jo, men i, i New York också så är det som att... Eh... Vad som helst kan hända i princip Vi gick i Washington Square Parken eller sönder Men då var det någon som hade dragit ut en, en flygel Och satt och man mm. Skulle det hända i Stockholm någon gång? Förutom på Sveriges Kanske att det är någon, ja. någon sån där, Den gamla damen som ja, sitter och Maria sitter och spelar det. Ja. Nej men jag tänkte bara Det är intressant med det Skulle man byta ut om jag säger att Skulle byta ut det där till en annan stad. Så I Övik känner jag mig alltid smartare än jag är. Mer kreativ, mindre lat, mindre elantisk. Övik förstärker mina goda sidor, och försvagar mina sämre. Det känns inte lika... Nej, det känns ju inte. <laughs> det är inte för mig Nej, men det är inte så många. Om man, det är, inte, det är så många städer det är som Stockholm också. Det, det känns inte. Nej, men faktum är att Stockholm är lite grann tycker jag när jag kom hit och flyttade hit i början. Så, då tyckte jag också det var oj, vad häftigt. Det var lite så här New York-känsla miniatyr. Det tyckte jag skit länge när jag bodde där också. Ja. Tyckte du det? Jo, men det, det, det minns jag när. Den... Häftigt. Man... Jo, jo, men alltså, jag minns bara en, en grej då vi hade flyttat ner. Det tror jag, jag Nu kommer man till det här Filip och Fredrik. Jag berättar det inte. Nej men vi, vi åkte, jag och Roger åkte och såg, såg docenterna och stomach mouth mm. på Domino hette det då. Ja, Ihornstull. Nu ligger hon och frisk och så sätter det där. Kväll och så kan man åka, åka Fyrans buss, åka hela vägen dit och så man klev ut och det var som sommar var i juni. Eh, fortfarande ljust ut och det var folk ute på stan och det upplevde man liksom inte i, i vik Det var det helt dött mm. Efter en viss tid Man åkte buss tillbaka hem och det var fullt med folk Och det var mm. Mm. Mm. Mm. Det, det, det, det var en det var en häftig, häftig upplevelse Då. Men sen det, det är ju som är allt annat Så ja. man bor i New York så ska man säkert bli Ja såklart och det finns ju en massa nackdelar också Men man är, ja Det är liksom en liten lyft det är Vissa städer tycker jag är så Växjö <laughs> Du släpper tanken. Nej, jag vet inte. Det var att handla sen. Ja, just. man släpper tanken. Även ja. ja. New York tycker jag. Jag håller med, jag håller med om New York att uh, det ja. stora äpp äpplet. Ja. Uh, <laughs> det stora äpplet råkar Det är som en uh, smältdegel som bagger så. så gör man så här med händerna som David Bent gjorde ofta. Han förde ihop fingrarna så här. Och så sa han smältdegel och så sa han så Och det tyckte Timothy. Och då var det så fantastiskt roligt. Man <laughs> gjorde så här: så smälte Jo men sen hade vi också det var det var i idrottens snarare eh, Peter ju vilken sex som är bäst nykterfull <laughs> ung eller gammal <laughs> Ny, nykter full sex det är bra full gammal sex ja. Ja, men jag, jag, skrev, jag skrev det kan stå att, att, att vi vi väntar till ja. tills då då när på det. Gäller. ja exakt det är bra Sen kom ju en, en Roger skrev Handbollsbängan, idiot eller geni? Idiot eller galning vill äh, Peter Bård ja, Vad har du säga om bängan? Idiot eller geni? <laughs> idiot <laughs> geni, geni tycker jag inte känns som Men det är så trubbigt Han är ett, kanske ett socialt geni. Jo. Men jag ja, jag vet inte. Men det så kallade självspelande pianot om, om sånt här ska funka. Det, det, det var ju i Någon, någon final eh, på slutet. De stod och sköpplar och han, han stod och tittade bara. Och så liksom ja, eh, vad ska vi göra? Vad ska vi göra? Frågar han spelarna. Och så var det någon som sa någonting och han stod och lyssna. Ja. Han släppte det där helt. Och det var han hade ju ett lag som som hade som otrolig erfarenhet Och hade vunnit VM-guld, hade vunnit EM-guld Så han, han hade ju liksom ingenting Att tillföra I slutet, i sina kritiska lägen Då visste ju spelarna bättre själv mm. Jag tycker han verkar väldigt Trevlig ro, liksom Sympatisk typ ja. så här. Men Jag vet inte, lite pajas Lite kallanka tycker jag Hela den här grejen halv oseriöst Ja, no. styra det sådär. Jag det är liksom. Ja, jag vet inte. Men han... det var någon gång jag kom ihåg, det var ju så mycket så här, Practical jokes. och så mitt ja, i att nej. Då satt han där förbundskapten Då kunde ju den här vet eller Kilsen ja. eller någon, vatten vattenkinke. Vad? Så tågroligt. Jag vet inte. Omkretsrumskjustad. Ja, det var ju någon förkjust i. Nej, men jag vet det kan Det blir för, för mycket. Man kommer in och så häller de över handen. Ja. ja, men nej, Där är det var roligt att säga. Ja. Ja. Jag säger idiotiskt i så fall. Du då? Ja. Ja, jag måste ju säga, jag kan ju säga något annat än en, en geni. Ja. Med, med att ha att, att kommer så långt. Med, med att vara en i gylle, generation. Ja. Men jag tänkte på Jo det känns som att Tommy Svensson var väl li Lite grann Det där också Kändes han som, hey. Så, som jo, men han, Inte i han, för långa ja, vägar Jag tänkte mer på det här sociala liksom Han kände Att ja, Nu har det, ingen, mm. det ingenting som, som Styrker det Men ändå känns som att han, han, han valde Att lyssna på Karin Boyer gick det när man skulle gå in Och det var som lite nytänkande mm. Ja det är möjligt Men jag kommer aldrig ihåg att det var det här Garnas späxandet det... Nej det, det var det ju inte Det var ju ett tokroligt gäng Ja Voltairn well, som speksat till lite Ravell ja, det måste jag ha <laughs> Jag har glömt i se Nej, men, jag Glömt i se, jag glömt att se. Jag inte, med då. inte 94 Nej alltså. just det Många kalsonger tror du Ravelli gömde i, i, i ompliga drömmet. Ja. Mm. Vad fan, är det var Tärn och Dalin bytt utom att man märkte. Har du, har du hört det? Nej, men jag, jag, ja, jag tänker att det var sådana. Ja. ja, nej men då var har du alltså en, med? en idiot och... och eh... Det var som med Lagerbäck då också. Det var idiot och geni. Ja. Roger skrev också Passar verkligen rocken roll solo till slutet Av Ungodied Moment In i denna poptänga jag, jag lyssnar faktiskt på den, på den låten jag har inte eh, Idag, ja. med Church ja. Jo men jag tänkte jag har inte tänkt på det under rock roll. Men ändå, för, för där är ju jättetuffa Gitarrer ja. ehm, Ett hackande Så att den är min, Eller jag mindre sen att den var Att den var att den var snällare än vad den egentligen var. Varför var det för mm. ja, men Sen kommer det ju något galet på slutet där. Okay. Det kan man väl passa på att lyssna på. Ja. Eller slänga in på slutet. Ja, jag vet inte. Jag har ingen, ingen åsikt där. Men när vi ändå pratade om, om rock'n'roll så, så, så testar jag Rickenbacken här. Ja. Jag fick låna den. Ja. Och så hade jag en låt och så ska jag göra någon sån enkelt prink. Mm. Och så ska jag bara, ja men prink och så ska jag lyfta på ett finger och men jag fick med till att det, det gick lättare på min på min akustiska. Ja men det är ju mycket bredare. Ja det måste ju vara det. Man känner, det? är det, det är, som är svårt svårspela. Ja, jag känner men det här det här var svårt. Det är svårt <laughs> tycker jag också för det är det som är För de akustiska är ju bredare hals så att de här 12 har ju mer ja, plats ja, det är lite mer space det. mellan här tryck man lite fel så kan det dämpa ju ja, det ja. liksom. och jag känner ju att det måste finnas folk med tjockare fingrar ja, ja, ja, det ja. ju det här. som man måste ju vara otroligt såhär pricksäker ja. liksom fingertopparna ja, Nej men så det, det känns bra att jag har fått, ja. äh, fått fått låna och, och, och testa jag har inte lagt bort tanken på en rikenback men, men det fick mig att tänka till i alla fall det är därför jag tog bort, jag körde med sex strängat ett tag ja för då blir det ju lättare Då är det som är vanligt men... Och konstigt det där prinket går bra Men kör jag ackord Då blir det så konstigt inspelat det, blir, det låter som att den har fel på Alltså mm, och fel På på en... gitarr ja, När jag läm lämnade in det på Hellstone Den här gången ja. ett år sedan Då spelade han på förstärkare och allting Det var ju som liksom ingenting Det var ju helt perfekt Men det, nu låter det konstigt ja. ja, alltså när jag spelar ackord Men inte när jag kör plink Nej sådana här call it, call it Men det, det, han sa ju, det, det kan ju vara någonting med mitt ljudkort ja. eller med, med mm. datorer du allt som är överhuvudtaget. Har du skapat någon ny finlåt? Ja. får spela upp den? Så. Jo, jag tänkte att jag skulle göra det, men jag, jag har den inte. Nej. Men, nej det ska bli egen egenhändigt gjord. Apropå musik, då såg du på... Jag råkar se så mycket bättre än en gång. Jag missar första. Ja, igår på torsdags kväll. Ja. En, en låt var ju bedrövligt. Ja, säkert. oj vad hemskt. Men det måste jag ha varit på något sätt att de Jag hoppas vi snart om samma låt. Ja, jo, jag tror jag. Kan jag Ja. Men jag tänkte sen att men de måste jag slängt henne först. Bara av taktiskt rätt att lägga. Den. Ja, jo. Och spara Amanda Jensen till sist som ja. var liksom nyskapad. Ja, det var ju fantastiskt bra. Ja. Jo. Kan jag säga. Ja. Nej, men annars var det ganska okej. Jag tycker inte det var någon kanonversion utom kanske Amanda Jensens. Nej. Jo, i och för sig. När Carola lyssnar. på det här det var det rätt okej. Jo, men det är väl hennes stup hennes på något sätt. Ja. Men jag, jag tycker ändå att den här omgången... För det skulle vara ett spann på yngre och på äldre. Och de här äldre nu, det är Orup och... och ja, det är ju Kajsa mm. Hon är äldre, Karola Ja. ja Och Orup har ju viss... Men han har ju som en liten låtskatt att gräva ur. Men det blir intressant. När, kan du nämna en låt som Tans gjorde? Eller kanske Gryt. Stod. Slicka med ren. Där känner titlar, jag titeln, kan säga det Nej, inte jag heller, men jag kommer ihåg titeln för att den är så speciell. Um. Så jag, okay. Nej, det är jättelätt och dåligt. Och jag, att de, är för, de är för unga, De måste, man ska nästan upp ett snäpp så att du får i Lasseberghagen och Lillebabs och Lilinfors. Och även Pug då. Ja. Mm. Lite äldre. Jag skulle vilja ha haft dit... Äh, Pepps vore ju fint. Det är inte så många låtar om honom. Rotrock. Nej ja, men Högstandard. Ja, just. Men Du har ju... Oh boy har du också. Ja, just det. Jo, men det finns mer. det finns det. Finn, ja. det, finn, det, finn, ja, det ja, absolut. Det finn, och sen har de ju... Som Lundell kommer de med aldrig få dit. Nej. Gessler får de inte heller dit. Och Tåström. Nej. Får de med <laughs> aldrig dit. <laughs> inte Maul och vägrar ju också. Han skulle också ha en massa låtar. Ja, jo. Pl Nej. Plura. Han har ju varit där Plura har ju varit där mm. ja, men jag, jag skulle vilja ha dit Sven-Erik Magnusson Aha. Sven Ingvars Aha. Både åldern Både och, och, och Sven Ingvars låtar Fröken Fräken Nä. Ja, ett litet rött paket Kristina från Wilhelmina min gitarr Vid din sida mm. Jag ringer på Fredag, oj det finns mycket Kan du några låtar Med de här andra mm. Amanda Jensen. Och... Nej. Hon har ju några radiohits som du säkert känner igen. Jag kommer inte ihåg vad de heter nu, men det är några stycken. Hon ska vara nästa gång, så jag. Mm. Hennes kväll. Men hon, hon, hon gör ju någonting ändå. Alltså hon... Ja, men det var jättebra. Det ja, hon, hon är ju så duktig så. Absolut. Men då. Var mer? Jag bredde tillbaka. Jag, jag lyssnade ganska mycket på Pug nu under, under veckan. Och så kollar jag på på Youtube, då Miss Lee gjorde Här kommer natten mm. och det är en fantastisk fantastisk version som nästan nästan slår originalet Hur kom du in och lyssnade på Pugg? Jag vet inte. Jag, jag började lyssna på första Ja det är det ja. Mycket bra platta Det var väl en av de här första ja, jag har läst, jag har inte lyssnat på den men eh, första rockplattor på svenska. Ja exakt Det är det den är. Det. Ja, det är det Jag skrev det på, på Twitter Och då fick jag fick en Svar från Rågen, det är bjade mm. det, är, det är bjade <laughs> Pug. Nej, men nej, Jag saknar ändå lite De här profilerna Jag tycker det var roligt Som jag sa, inte förra säsongen tycker jag också, Men det här Olle Jungström är till exempel och, och, och, Det blir lite ja. mer det var ganska många bra då tycker jag, så intressanta att jag plug, lyssna på. Jag har med också. Jo, ja, det har jag med. Mm. Miss Lee och... Man ska ha ett, ett musiktips? Så här är det alltså timmen, så ska du lyssna på... Och tydligen så är det en som jobbar på Mikkels skibers en kille med skägg. Som har ett band som heter My Brother, The Wind. Och bara namnet så hör man att det är psykedeliskt, svävande. Mycket bra platta, Instrumental. Låten är eller plattan heter Once there was a time When time and space Were one En annan bra titel En pratar med Demi Spelen från 90 Som heter Taking drugs to make music to take drugs to Ja, det är en bra titel Jäk... Det kommer jag ihåg Jäkligt bra Jag vet inte låten även, det är otroligt Taking drugs to make music to take drugs to <laughs> Hur som metagrex. <laughs> det är som din favorit. When the tender turns tough. Är den så? Den röstar med mycket riksvård. Ja, nej, men det fanns ju en, en här. Som är på jakten på den. Jaha, When the going gets tough, the tough get going Ja, jag sa när tender turns <laughs> <laughs> tender tough. Tender turns tough, hur mycket Ja, det var det. Mm. When the going gets tough, the tough get going. Jag okay, var en fin grej. nu var på torget uppe i Örvik. Jag satt. Jag satt. <laughs> Det var rolig. Jag satt och toppade i soffan. Jag var ganska halvsäg. Kanske hade druckit för mycket öl. Mm. Och så satte med nedsänkt huvud. Och så startade basen. Och så startade basen. Och direkt bara förut att två tog honom inte bort Så resan så upp, tar hon upp. Måste han upp på danskort. <laughs> ja. Vad hette han då? Billig Ocean, var det Ja, det var väl Billig Ocean, tror jag. Ja. Mm. Caribbean Love. A Caribbean Queen hade han också. Och så Get out of my dreams and into my car. Det var ja, lite små ord. Också roliga texter. Eller roliga titlar. Lite gästligt, Hörde du, jag vet inte om det blir en så här, har du någonting annat? Nej, nu är det bra. Nu ser vi fram emot eh, Halloween. Ja vi var roligt, ska vi ta ha en sån Halloween-disco på fredag? Ska vi? Härligt, hemma åt er? Nej, <laughs> jo, precis. Bara, in för bara köra billiga orsor. Mm. Nej, det var inte jag som först året vi har. Nej men däremot, vi är på... På lördag blir det ju lite konservig eller? Ja Maharajas Absolut På ett bar Ja Kanske de är in i Ja, för inte Eller vi får se vi... Så vi, vi dricker in innan Ja Absolut men Det måste bli någon ypa Ja, men det, är, det blir lite som Det är tredje gången Vi har ju Brända barn Och så uh, Dan, Stewart. Dan Stewart Och så nu Maharajas ja, ja. Det är väl bra att rama in Perfekt du får lyssna och vara med på med påmässaren. bara lyssna på vårfest. har fått vara med på mycket konserter efterfest, ja. <laughs> med på efterfest. Ja. ja men de har fått vara i Köpenhamn, de har varit ute i ja, inte Grissland utan vad heter det? där vi var. Ja. Ja. de har varit där, de har fått vara med till till New York. Just. Vandring på söder. Vandring på söder. Var det på Tjäng? Många gånger. Ja. skiva. Ja, det. Nej, men det, är mycket. Ja. Nej, men det blir kul. Visst bättre än när jag lade in förra podden så kan man ju se hur många, hur många spelningar det är. Ja. är det många som har varit inne i alla fall på, på den, den sidan den gången. Och toppen det var väl då som var Jess för då var det väl bortåt då tror jag att, att det var bortåt över hundra stycken. Träffar. Men de handlade ut på Facebook så kanske jo, man, jo han gjorde det mm. eh, Det hade 100 träffar tror jag Och sen har det varit Bortåt 50 brukar det vara mm. och då På slutet har det varit runt 30 Och, och mm. när hade ut förra 42 då det 41 var det bara 15 träffar mm. Färre och färre Men 15 väldigt goda träffar Ja Ja undervågan lyssnar det är ord som Ekvall har och mer än 15 tror jag. nej, det tror jag inte och då kan det vara samma person och har in i flera Ja, ja, nej men, men det är som bra. sagt sponsorer kan höra av sig. Ja, det är helt okej okay. och så sen, den här tävlingen hur har gå gått på den? Uh, ingen kommentarer, inget nej. inlägg nej. nej men den står fast den tävlingen. men däremot så kommer det läsa Det i nästa avsnitt ska du ha lite mer med. Jag ska inte Jag det i Jag ska inte ha Jag det mm. det Den,